Janini Bauštelica. Work or Cork i Rijana znak su da se nalazimo u još jednoj laganini bauštelici. Pričamo o mladim poduzetnicima, radišnjim studentima i svemu tome srodno. Danas su s nama Ivan Jokić, student treće godine tehničkog fakulteta i Filip Karadžić, student prve godine ekonomskog fakulteta. Oni su član i osnivač studentske udruge primjenjenih tehničkih znanosti, a detaljnije o svom radu ispričali su nam u intervju. Dobro večer Ivane i dobro večer Filipe i dobrodošli. Dobro večer. večer. Tako mladi, a tako već proaktivni osnovali ste vašu udrugu, pa me zanima čime se ta udruga bavi, koji su je ciljevi i djelatnosti? Znači, udruga primjenjnih tehničkih znanosti jeste udruga koju su osnovali studenti tehničkog fakulteta s namjerom da promoviraju tehničke znanosti, nekakve projekte vezane za samu znanost i naravno edukaciju u smislu da se prakticira to stečeno teorijsko znanje koje su naučili na fakultetu. Da li udruga uključuje isključivo studente tehničkog fakulteta ili i drugih sastavica se učilišta? Pa iako smo tehnička udruga, mi uključujemo i studente drugih sastavnica našeg sveučilišta. Tako, na primjer, unutar udruge imamo studente sa Pomorskog fakulteta, evo, oko kolega sa Ekonomskog fakulteta, te imamo, vozač nam je jednog plovila sa Veleučilišta u Rijeci. Naš je cilj ipak da ta udruga bude na sveučilišnom standardu. Vrlo šaroliko. Pa kako je nastala sama ideja za osnivanje udruge? Ideja je nastala s time da većina članova je bila iz prijašnjeg Adria Hidroful tima koji je bio projekt na tehničkom fakultetu u Rijeci. Također unutar projekta su bili studenti različitih sastavnica se sa učilišta te potaknuti uspjesima koje smo do sada bilježili na hidrokontestu u Santropeu odlučili smo, ajmo reći, otići korak dalje. Te smo s time, kako bi se malo olakšali život, osnovali udrugu. Spomenuo si uspjeh, pa kakav je to uspjeh na hidrokontestu? A, kako bi lijepo rekao, do sad smo uvijek imali laganu ljestvicu napretka tokom godina u kojih je ovaj postojao naš projekt. Te smo tako prije dve godine bili peto mjesto, a evo 2018. smo uspjeli osvojiti treće mjesto iz teške kategorije na kontestu. Vrlo dojmiljivo. A Zanima me, s kakvim ste to proizvodom osvojili to prestižno naticanje? A, to naticanje smo osvojili, osvojili sa proizvodom koji bi bio u ovom našem slučaju plovilo. Znači, radi se o jednom malom brodiću koji je pogonjen elektromotorom, te upravljan daljinskim upravljačem. Cilj je u tom natjecanju bio ipak da imamo tako jedno plovilo koje možemo iz daljine upravljati i, i protiv drugih studenata i drugih sveučilišta u svijetu se natjecati. Dakle, na svjetskoj razini. Je, natjecanje je na svjetskoj razini. I osvojili ste treće mjesto u cijelom svijetu. Vrlo dojmljivo. Po čemu je taj brod toliko poseban, po čemu se razlikuje od ostalih plovila koje su njegove posebitosti. Najbolje bi bilo reći s obzirom da su nam elektromotor i baterijski sustav koji je izvor energije za taj cijeli brod uvijek dani od strane ovih organizatora natjecanja, taj brod se može jedino razlikovati po dizajnu trupa. Tako da možemo reći da smo dizajnirali veoma dobar trup s kojim smo uspjeli smanjiti otpor broda sprem vodi i s time postići veće brzine. I također je plovilo radiopravljivo. Udruga je nedavno osnovana s kojim ste već aktivnostima krenuli, a koje su vam u planu? S obzirom da je udruga nedavno osnovana, odlučili smo sada početi prikupljati donacije i sponzorstvo kako bi mogli ostvarivati buduće projekte. Sad smo krenuli i predali za natječaj studijanskog zbora sve u Rijeci. Naime, imamo plan ove godine izvršiti tri projekta. Jedan bi bio kao i do sada Adria Hydrofoil. Drugi projekt bi bio e trike to bi bio trocikli za driftanje, znači da bi mogli, ajmo reći, dovesti tehnič, tehniku i povezati ju sa zabavnim aspektom života studentskog. A to bi bilo dostupno i studentima? A, da, konačni cilj projekta e trike je da se unutar godinu dve proizvede još takva barem p 6, ma makar i 10 takvih trocikla, te bi se pokušalo organizirati na cijelom sveučilištu Uni Read Drift Turnir. Znači, to bi bilo, ajmo reći, sportska aktivnost jer bi mogli studenti različitih sastavnica sveučilišta sudjelovati i natjecati se u konačnici. Da malo dignemo veseliju stranu na studiranja u rijeci. Navajao si dva od tri projekta, pa koji je treći i čime se on bavi? A treći projekt je Uniree Solar Boat, znači kao što smo prethodno spomenuli, izradit ćemo plovila, samo što razlika ovog projekta jeste ta da će ovo plovilo biti pogonjeno na solarnu energiju, odnosno točnije solarne panele. Cilj ovog projekta je maksimalno iskorištavanje solarne energije u smislu da bi plovilo mogu biti samoodrživo. Vrlo zanimljivo, dakle, od hobija do izrade pravih pravca tih plovila koji idu sami i mogu se pilotirati daljinskim. Ja vam želim puno sreće u budućnosti da jednog dana ti brodovi, kao što ste mi rekli, budu u mogućnosti potegnuti i do deset i više ljudi i nadam se da ćemo se susresti i još jednom prilikom. Hvala vam. Hvala tebi. Hvala. Mladi, mali dečki, a veliki brodovi i veliki uspjesi. Današnju laganini bauštelicu uredila i pripremila Ivana Jukić. Taši dečki su također imali jednu prikladnu glazbenu želju. Mi zbog toga slušamo Danijelu Martinović i njen brodolom. Vodka Martin, more i bikine o Bože, daj, daj, daj, Bože, daj, da ovaka bude raj Njemu je plaža, najveća gnja važa. Ima dubog džep, ima bro, baš je lijep, lijep ko I kaže Ajdemo, ko, ajdemo brodom u dubo, ko, joj to stvarno brodić tvoj.